Ngoiz behin segitzen dugu, gure ngo mitako reitrasten dugu Peio Arruxet eta Juli Berzatsa eekin la Ekin, ergarai bisia ipatzen dugu, feria izenen baita, e, Laixter, e, ipatu dugu, beraz feria hori, dinamika bat behar zela e, Ergaraiko beraz erri ez behin ekin, topaketa bat, diende ez behin asko, bi urtero alare Ez asko feria bezala kanpura begira, e, urteo soantzak bada lanketa bat erabana dena? Bezulik, oa, oa eskenei patu dien bezala, badira talde batzu, beraz, biltzen direnak, urtean zehag, e, horietaik bat, beraz, egugaren inguruan, garatzen ari den proiektu baten lanzen ari da, eta besteak, e, besteak, bakotsa bere aldetik ari da, ari da lanian, eta bai egia da bi urtetaik egiten dugula, uste dugu aski, aski baita... Be, olako, olako ekitaldi bat zuen gero jakin behar da ere ez girela ibach bakarra or, dinamika hortan sahtiak, a dibidea maiteko bat aldudeko ibachra ere, eta hekin trukatzen gira bi urtetaik, beraz, ustut gauz auribizik ontsua dela. Horri da, eh, geroztageiago egiten ahog aldudeko adibidea, ahog azken urteetan hainitza aipatzen da, lanketa sakon bat ere egiten dute, geroztageiago ere ekonomia behpistu nahian dira han, eta hori aipatzen ziren egura, xaila, eguraren xaila, hori zaiten alko garaiko taike, ergaraiko uh, uh, xail behi bat, xail ekonomiko behi bat? Bai, hori da beden orta ikasik ginen, e, beno ez boi badu lagu urte e, ortan xaktiaginela, e, gure e, elburua da... Ibar sortzea uh, enpresa tippi bat idatiko iianaz baliatzea irdatiko ugaz baliatzea energia berregistragagia egiteko, be berogailuko egurra egiteko eta parte bat ere uh, zur egurgisa baliatzeko eta beraz uh, horrek so lezake enplegu bat aski askifite, eta bestalde e, posibilitatea malezake ere, e, oianen e, jabeher, beren piskat, oian bere, piskat baloratzeko, baita ere, oianaren inguruan lan egiteko eta oianaz zaintzeko. Garbitzeko ere, behar batzuta miskat abandonatoa baitira. Hori bera. Mm -hmm. Badalare helburu bat sortzea ekonomia bat, jendea abraz bertaratzea, ettxikitzea jendea egian e, bertan zerbitzu publikoek ere badute jena e, jen aurtan. Egiak egiko etxeak lagun zaituztete zaitu zaitu gauza hortan badute, be helburu hori dinamiko horurtan sararttzeeta jende gerote joa atxikiitza. Bai, bai, eta zinez uh, uste dute hortan guziak horretan uh, dire lagurekin, lagutzen dute ere uh, gauzen antolatzeko, eta dinamika horretan uh, sartu dira idea toki uh, da ikustia, te bakotxak zeiten ahaldu duela ere uh, bi beste bestazen lekun behin, horretan izanen da duzun haritzen, eta ala hola ere egidez behinak erakutsiak dira, badira dira ere uh, bisitak izaiten aldirenak zutakit uh, duela bi hurte zen mendibeko Elizabatean, ala erakustia erakustia Egi da es berdinak beraz, uh, bai. Berbalorezazio bat emberaz, inguruko jendari gogoa maita hor Hori da, hor gelitza, eta bai, eta ere ezagut araztia, ere uh, egia girea bada garazi, bada irati, eta guk gira piskat horren uh, eta jendia pasatzen da ez da beti gelitzen, eta ideia zen ere dagoztia, badera bizi bat uh, ibaroartan. Eta argo tasun bat ere berdin, sortzia? Argo izaitia, ergaraieko izaitia? Ah, joaz, dakit, hain, hain, hain, hain, hain. Ba, dakit, uh, fier izaita. Do... Bai, bai, bai, dakit, me, fier, zer gati kez, me, bai, badira bai, gauza, beti interes gariada gauzen baroratzeko. <laughs> ez, nahi, beti ertena bo garazikoan iz, edo garazion ah. dokoa, edo ez, horrein apiskabat gireago, ergaraiakoa, eta horako gune bat ere sortzea berdin. Also, bien. Bella iba uste dut e ba, bakotxa dela bere bere voilà. shorteria eta eta un gut bistan dena ba. Eta boiada ve se corvaitiste, Julie Berset eta a piorouche et une tjegariada elle son cacheois, uh, uh, angoa quoi existe, benen est uh, sous an la negitaine. On sait que uh, ou runela uh, gune hortatique. Ebe, bai, lanaren aldetik egia, nik, nik laniten dut ahlo batian ez dena ainejeza, behar bak, kultur ahloan, eta badira gauzak iten direnak uh, ogen gai di, egian eh, baina ez dira mila empleguar ere eta, um, eta ara hortako. E da ere ikustia ze pasatzen den kanpoan eta areere gauen itia greukoan. Benikki du, uh, uste dut uh, importante dela auurtaso hartziak nahi da uh, begu bezalako gazte batzu joiten jelaekgitik, beharda pentsatu zer egiten al uh, justuki lana egian bere txikitzeko, eta horregatik ere sortu ginuen uh, olako proiektu bat eta eta bestean ertenen bezala badirau mila gauza egiteko. Ho oh, gala ere uh, laborantxada sektoren nagusiena uh, guneorttana. Bementuko bai, bainan uh, dut argunt uh, enpresa batzu hor lotzen aldirela, problema egabe, badaien dia. Interrezgeria da, hor justoki, ondare uh, xailuan uh, lanin baituten, haibauzu, uh, izan dira Eriko etxe guzitan, eta begiratu dute zer ziren uh, ofizioak mila eta zorzi egunta, berogoita eta irogoi hartian, eta justoki ikusi zuten bazirela enitz lan desberdin. Eta ideia uh, izan enda ere, erakusketa bat, erakustaldia hor... Uh, El feo, ondatu geni gandian Ideea da, erakustia ere ez da nostalzia mm. nostalziikoa izaitia, penan erakustia ere badirela ono molde despeginak gauz despeginak iteko gure ibahan, iten zen bezala azkenian Prezeski, zerre iten zen, eta zerre iten alkoholitzateke, eraz gauhegun elburuarekin, el eraz diendea txikitzean Ba, hua estean erantzutan bezala ba, badira gu, bon, lan egiten dugu gu garen uh, inguruan baina, uh, ideea aterazen ere dela urtezonbait, egitea Uh, pixka bat uh, saltoki bat tokiko mozkinen biltzeko iruzki proiektu hori ez ono ez da bilatia baan uh, on ikuste dut uh, jende batzuk gesti izanen direla heldu den hotetan olako gauza bat ochtetan, egiteko adibide bat egiteko. Horgegitara hauera itzulttzeko pixka bat, uh, beraz uh, feria nagusia iganderekin izanen da uh, beperan uh, bada ere egikin bean. Maite balin bauzu Ibilaldia, uh, bada hori uh, urtero iten da, bada tuturut jai, beraz goizian da, ala, ora Ibiliz, bederatziak eta amajak artian, ala, um... Biendia diten alda uh, uh, lekunbe jirat, eta gero joa dire oinez, gainan badaiateko, eta laiten aldute edo ibilberdiaren uh, erdia, edo erdiya, ama, ba, ama bi hori da, kilometro, edo ibil uh, aldien osoa, eta gatzaldean barazinez uh, lasterkaldia, traia biak eta erditan. Interneten uh, izena emaiten alda, txutxotrai.com web gunerat, edo uh, egunan berian ere baita. E tu trail état ben vitality pien ça tes tu tu tu trail vat sur tonaille la bourrago et averdini bilaldi la chayago e bada kilomètres coliverdi voilà pochita tia mm, mm, -mm Zerazpienbratuko zenukete, ola hitzor du bezala, e, trailo hori aparte, zuen e, ergarai bizi, e, e, feria orta noz, jendari pshat gugo emeteko? Berazi, gandian, badira, hainbat gauza antolatia dienak, e, laburkia ipatzeko bada bixitabat egina izan dena oian batean, hori bada mendibeko gaineko oian batean, partida ere muan, hori partitzen da duzu nahitzetik behatziak eta erditan, egoer ditan berriz jautxe da, Plazan izanen dira animazioak, erakustaldiak ofiziale eta eta lekuko moskinekin. Juli kaipatu duena, beraz lehengo ofizioen erakusketa hori trinketian izanen da, eta gero egun eantzea rapa eta animazioak ere. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Eta gaur bi gomita, beraz, Juli Berzets eta Pioar Luset, ergarai bizi aipatzen dugu, eta, uh, bo, initz aipatzen dugu, azken, haste uh, hilabete hauetan, Lugalde elkargoa da, eta galdera bat ateratzen da, ala ere, Lugalde elkargo bat balit, Zipar Euskal Herriaren tzat, zerbait lukea, di bez, guneari? Es, bai, bentsuatzen dut bai, ez, la, lan gutzen alduela, bai, eh, oh, urbilago ekonomi mailan, kultur mailan, beharba ere mugaz gaineko ahemanen mailan, adibidez hori datiko jana ere bi aldetan eta egujaren inguruan, eta bai, segur aski, ez dut begiratu urbiletik, <laughs> segur aski baietan. Ba, azken denbora autan hainitzaipatzen dira uh, bateratzeak, Bo, izan uh, egielkargoen bateratzea edo, edo lujalde kolektibitatea. Uh, Komparaketak bat egiten ahalbalin bat da ergarako guk pentsatu dugu uh, sei egien artean bateratzea. Eta gauza pentsatia izan da, beraz, lujalde kolektibitate batek ekarzen alduen, hori ilitatek ere. Gauza pentsatu bat, eremu, eremu koerente bat, helena. Tokiko ekonomia baten bultzatzeko, berba, luke, holako aranetan, ikusten da, denak berbari, berbalorizazio prozesu batan sartzen direla, aldudean, ergarain beste leku frangotan, ere bai, irulegik ere bai antolatu du beraz bere produktuan, beraz xotoan hori aurkezpen bat, edo, holako lujaldel kargoak, maitenan luke, haukera bat, berba da, bertokiratzeko, ere bai, ekonomia edo urbiltzeko jendetaz, Bai, bai, eta argunt tendentzian da, eh? gero oztak gehiu aipatzen dira zerkuito laburrak ekonomian, eta eta tokiko mozkinen konsumitza, eta bai, argunt koerentea da, eta beraz, bai, horien denen koordinatzeko uste dut gauza hona alitazteka. Bon, ebe eustut, uh, guti gura bera dena aipatu dugula, ergarai bizi, denentzat idekia aste untan duzue itzordua, alde batetik ibilaldia larun batean, tuturru trail eta igandean beraz feria duzu nahitzen. Bihar luset, Juli Berzets. Milesker, gurekin ego gu niko izuntan? Milesker, zier. zier. Bestelik ez badugu gehiitzeko, zerrekin txitzunogu. Zortzeak tala orden maizira. Zortzeak tala orden nira, eta haurain eginen dugun bezala gure formula b gian, boskantuen kronikari lotuko gira, astunetan beraz maiz zintestu bini, itzabigarren otorentzat. Tum, Eta ezbikaren autua, äh, negu gohiak uh, taldearen uh, kantu hautatu dut. Piskabat, hor uh, Parisen gertatu uh, haras den erailketaren zat, hola urhoitarazteko agasismoa arrasismoa, fasismoaren kontra, asikitu behar dugula borrokatza.